Розділ 12. Не хотів би я пережити ці 28 годин ще раз. Коли йдеш лісом і знаєш, що в ньому засіли ворожі снайпери, а один з них може навіть причаївся десь за сусіднім деревом, тобі залишається одне витримка, непослабна увага. Та коли ти не певний, що вони там є, це вже інша річ. Ми з вульфом не знали, чи прослуховується наш будинок. Ми це тільки припускали. Якби Джервіс або Кірбі Ненароком прищипнули дверима десь у ванній палець і зойкнули чи лайнулись. це могло б занапастити весь наш спектакль, але знову ж таки тільки могло б, і це було не гірше. Щоразу, коли я приходив до передпокою подивитись, чи на місці там котрийсь із трьох, Саул, Фред або Орі, і чи вони бува не понапивалися, не порозпускали язиків, я відчував себе в дурному становищі. Дорослі люди не зазирають щовечора під ліжко перевірити, чи не сидить там злодій, хоч він і може там сидіти. Обід та вечеря минули якось незатишно. Розмовляли тільки ми з Вульфом, і то переважно Вульф. Решта п'ятеро лише мовчки жували та слухали. Спробуйте самі коли-небудь так пообідати. Ніяк було навіть попросити когось із них подати мені масло. Я тільки тицяв пальцем. А коли ми щось робили, скажімо, переносили до комірчини порожні ящики, і складали їх з тосом. навіть я не мав права розтурити рота, бо могло б постати питання, з ким це я розмовляю. З дому я виходив усього раз, у середу надвечір, подзвонити по автомату YouTube і сказати, що вантаж одержали в доброму стані, а також гараж, дати розпорядження томові Халораму. Та були в цьому очікувані і світлі хвилини. Двічі це траплялося в середу і чотири рази в четвер. Коли Джервіс починав придивлятися до Вульфа. Спершу Джервіс ставав біля сходів долі і спостерігав, як Вульф спускається вниз. Потім дивився, як той це робить згори. Тоді вивчав, як господар дому ходить по рівному передпокої. На другому занятті в четвер, Джервіс копіював ходу Вульфа, залюбки напускаючи на себе його самовдоволений вигляд, який зрештою мені подобався також. Звісно, Кірбі так само спостерігав за мною, але йому було легше. Звичайно, я підіймаюсь і спускаюся сходами десятки разів. Єдине, чого не мав змоги побачити кірбі, це як я веду машину. А фаберівці стежитимуть за ними до самого будинку Хьюіта. І якщо в кірбі манера вести машину надто відрізняється від моєї, у кмітливого агента це може викликати підозру. Отож, у четверх уранці я привів кірбі до кабінету, вінкнув радіо і з півгодини розмовляв з ним про це. Тепер, пригадуючи все, я бачу, що ми не забули жодної дрібниці. Години об 11-тій вечора, в середу, я піднявся до своєї кімнати з вікнами на 35-ту вулицю. І не дуже зважаючи на те, чи ще й запнуті штори, натяг піжам, сів на ліжко і, клацнувши вимикачем, погасив світло. Через кілька хвилин війшли Фред з Орі, розляглися в темряві, і я встав з ліжка, а вони полягали. Саул спав на канапі у вітальні. Там світла ми не вмикали. Ми взагалі рідко це робили. Знаєте, я саме пригадав одну сміховину. Коли в середу ввечері я вимкнув у кабінеті світло і вкутався на кушетці ковдрою, то думав не про пастку, яку ми так старан готували, не про те, чи в неї хтось потрапить, а про кушетку в квартирі Сари Дакос. А що коли прибиральниці спаде на розум підняти сидіння і зазирнути під пружини? Якби я здогадався б, залишитися там ще хвилин з п'ять, то знайшов би для револьвера кращу схованку. Про обід та вечерю в середу я вже розповідав, а четвер ми снідали й обідали вже без Фріца. Як і було домовлено, рівно о восьмій ранку Х'їд прислав по Пофріца машину. Я поміг йому винести речі, і він, сідаючи в машину, похмуро потиснув мені руку. Настрій Фріцмав зовсім не той, з яким створюють кулінарні шедеври для кубки гурманів. Сніданок приготували ми з Саулом, а на обід у нас була холодна вирізка – осетрина. Ми визнали її все ж таки їсти мною. П'ять гатунків сиру та дві пляшки шампанського. О 4.45 ми з Саулом, Фредом та Орі сиділи в кабінеті, коли Теодор Хортсман, нянька наших орхідей, спустився з оранжереї. Цього дня йому дозволили піти додому раніше, попрощався. Вульф був у своїй кімнаті на горі. О 5 годині 10 хвилин я вийшов на гору до своєї кімнати. Вінкнув світло і почав переодягатись. Я міг би, звичайно, подивитися, чи щільно запнуті штори, або просто відійти далі від вікна. Але пильнувати цього я не звик, а нам страшенно хотілося, щоб сьогодні все йшло так, як ми звикли. Те саме робив і Вульф у своїй кімнаті. О 5.40, одягнений до вечері, я спустився в кабінет, а о 5.45 почувся звук ліфта, і з'явився Вульф, також переодягнений. Не вмикаючи радіо, ми завели розмову про поїздку. О 5.55 пролунали обережні кроки у передпокої. Це були Джервіс і Кірбі, також одягнені, як до вечері. Костюм у Джервіса був багато кращий, ніж у Вульфа. Бо в костюм бачив і кращі часи. Зате костюм Кірбі годі було навіть порівнювати з моїм, за який я колись віддав три сотні доларів. Джервіс і Кірбі спинилися на порозі. Я сказав Вульфові, що ждатиму його в машині. Вийшов до передпокою і подав Кірбі своє пальто й капелю. Поки Кірбі відчиняв двері, переступивши поріг, причиняв їх за собою, я стояв у кутку, щоб мене не було видно з вулиці. Потім надійшов Джервіс, став поруч і подивився крізь шибку на вулицю. Світло в кабінеті вже не горіло. Я подав Джервісу вульфове пальто й капелюх. Хвилин через шість, які тяглися для мене цілих півгодини, показався наш Герон і спинився край тротуару. Джервіс класнув вимикачем, і в передпокої запала темрява. Я знову відступив у куток. Джервіс вийшов і замкнув за собою двері. Я подивився слід йому крізь шибку в дверях. І вирішив, що він заробить і другу тисячу доларів. Про Кірбі я нічого певно сказати не міг, адже мені ніколи не випадало бачити збоку, яка мене хода. А от що то саме мій шеф спускається по східцях, перетинає тротуар і сідає до машини, в цьому б я заприсягся, якби не знав, що насправді то не вульф. Герон рушив з місця плавно, без ривків, наче за кермом сидів я сам, і тут я помітив що вже бозна відколистою, затамувавши дух. Кабінет, якщо ніхто не відступив від визначеного сценарію, тепер мав бути порожній. Перед тим, як мало погаснути світло, Вульф вийшов до темної кухні, Орі – до неосвітленої їдальні, а Фред через двері у передпокої – до темної вітальні. Нікого з них я не чув, а отже не чув ніхто. Я сягнув рукою до бічної кишені, Намацав Морлі 38-го калібру, ступив до вхідних дверей і перевірив, чи вони замкнені. Тоді постояв, доки очі призвичаїлися до темряви, і нарешті сів на стілець біля вішалки. Настрій я мав чудовий. Напруження спало. Не втачі можна було, звісно, сподіватися завгодно, Один необережний крок чи просто не пощастить. Але ми приготувалися до всього, і нам не залишалось нічого іншого, як чекати. Зважаться ФБРівці на брудне діло чи ні – це вже їхній клопіт, не мій. Я не знав, чи мали вони підстави йти на брудне діло, про це, крім них, не знав ніхто. Але мені було, напевно, відомо про чотири таких випадки за останній рік у Нью-Йорку, не кажучи вже про багато інших, про які тільки чув. Тепер усе залежало від того, чи вірить Рек, що Альтхауза застрелили агенти ФБР. Якщо вірить, та 10 проти одного, що вони сюди прийдуть. А коли не вірить, або чомусь гадає, нібито його люди до вбивства непричетні, вони не з'являться. Чи клюнуть на нашу принаду, тепер залежало не від нас, а від Рега. Настрій я мав чудовий. Просидівши, як мені здалося, з півгодини, я ступив до дверей поглянути світлі, що падало з вулиці крізь шибки в дверях, на годинник. Коли я побачив, що ще тільки 22 хвилини на сьому, настрій у мене трохи погіршав. Ще пак Помилитися на цілих 8 хвилин. Адже я, так усі вважають, умію досить точно вгадувати час. Отож, виходить, що моє напруження, всупереч сподіванням, не спало. На стілець я вже не сідав. А рушив до дверей кабінету і почув себе ще гірше. Коли по дорозі двічі зачепив плечем за стіну. Це було неприпустимо. Звичайно, вернутися до дверей, орієнтуючись на прямокутник світла, простіше. Але ж дідько біохопив. Невже я не пройду потемки середини такого знайомого мені передпокою? Я зробив це тричі підряд, і лише після цього сів на стілець. Важко сказати, напевно, коли вони з'явились. Адже я твердо поклав собі, до восьмої на годинник не дивитись. У всякому разі це сталося близько сьомої. Несподівано тьмяне світло в шибках дверей стало ще тьмянішим. Це були вони, двоє. Третій, мабуть, залишився внизу на тротуарі. Один з них нахилився, розглядаючи замок, тоді як другий спинився на останньому східці, обличчям до вулиці. Вони певна річ знали, що замок у нас системи репсон, і прихопили з собою потрібні відмички. Та хай він там який майстер, а замок Репсон з першого разу йому не відімкнути. Отож поспішати мені було нікуди. Праворуч, хутів за чотири від стільця, були прочинені двері з передпокою до вітальні. Я вступив до дверей, стромив у неголову. Тихенько свиснув крізь зуби й у відповідь почув такий самий посвист. Тоді я, не торкаючись стіни, підійшов до дверей їдальні, свиснув ще раз і знову почув таку саму відповідь. Після цього я вернувся назад і став під дверима кабінету. Ті двоє не ввімкнуть півторика відразу, тільки не війшовши, а спочатку постоять і прислухаються. Опісля ми з Саулом сперечалися, як довго вони відмикали замок. Саул твердив, що двері відчинилися за вісім хвилин після моє свисту, а я запевняв, що за десять. Так чи так, а вони все ж відчинилися але я вже встиг прошмигнути до кабінету притиснутися спиною до стіни ліворуч від дверей. Тут я намацав лівою рукою вимикач, а правою дістав з кишені свій морлі. Переступивши поріг, обидва замерли, прислухаючись, і так стояли не більше, як 5 секунд. Це доводило, що вони ще не дуже досвідчені. Потім рушили через предпокій. Повернувши голову, я стежив за наближенням слабкого промінця від олівця ліхтарика, що ставав дедалі яскравішим, відтак проник до кабінету. Нарешті я побачив і їх самих. Вони ступили кроків 3-4 від дверей і поставали. Той, що тримав ліхтарика, повів променем по кабінету і секунд за три викрив би мене. Отож я підніс морлі і, вмикаючи світло, вигнув. Почнімо. Один з них так і оступів. Але другий впустив ліхтарика на підлогу, сягнув рукою до кишені. Та не тільки я тримав на поготові зброю. Поруч зі мною вже стояв з пістолетом Орі, а від дверей вітальні почувся Саулів голос. «Стояти, ані руш!» Обидва повернули голову і побачили ще двоє спрямованих на них дул. «Справи кепські», – сказав я. «Нема потреби навіть вас обшукувати. Не стрілятимете ж ви в два різних боки одночасно. Містер Вульф. Вульф уже стояв у дверях. Мабуть, він вийшов з кухні одразу після того, як я крикнув, почнімо. Обійдіть! озвався я до Вульфа, але той уже й сам рушив праворуч поза червоним шкіряним кріслом, тримаючись якомога далі від тих двох. Потім сів за свій стіл і почав розглядати непроханих гостей точніше, їхні профілі, бо вони стояли обличчям на нас Орі. Так. Усе це дуже прикро, мовив Вульф. Арчі, викличте поліцію. Я рушив до телефону. Обходити наших гостей на такій далекій відстані, як Вульф, я не збирався, але й бійки ми не панували. Отож я все ж таки зробив невеличкий гак. На півдорозі до свого столу я затримався і сказав: Послухайте, якщо ви нападаєте на мене, коли я дзвонитиму, то своїми ногами звідси не вийдете. Сподіваюся, ви знаєте закони. Зломщики їх, звичайно, знають. Ви залізли в приватний дім. Якщо спробуєте дати волю рукам, вас пристрелять. І власті нам тільки подякують. Дурниці. Це кинув здоровений Красень з квадратною щелепою і з такими самими квадратними плечима. Другий був трохи вищий, проте сухий. Аж вилиці випинались йому на худих щеках. Красень зміряв мене холодним поглядом і сказав, «Ми не зломщики, і ви це знаєте!» «Чорта пухло, я знаю! Ви зломщики!» «І викручуватись будете в поліції!» «Я вас попередив! Стійте спокійно! Один рух, і вас зупинять!» «Ці хлопці миткі на руку!» «Щоб дістатися до телефону в себе на столі, я мусив стати до них спиною!» «Я так і зробив!» А як тільки взяв трубку, красень вигукнув. «Годі грати комедію, гудвіне!» «Вам, біса добре відомо, хто ми?» Він повернувся до Вульфа. «Ми співробітники Федерального бюро розслідувань, і ви це знаєте. Ми нічого не чіпали і не мали такого наміру. Ми тільки хотіли з вами поговорити. Ми подзвонили, ніхто не відповів, а двері були незамкнені, і ми війшли». «Ви брешете!» Спокійно, без апеляційним тоном, промовив Вульф. «П'ять душ засвідчать під присягою, що двері були замкнені, а ви не дзвонили». Четверо з нас чули, як ви добирали ключі. Якщо поліція вас обшукає, то знайде які інструменти. Кажете Федеральне бюро розслідувань? Пхе! Викликайте поліцію, Арчі. І попередьте, що прислали людей, які впоралися з двома бандитами. Перше, ніж набрати номер, я покликав до себе Фреда. І він, проходячи повстих двох, трохи не зачепив їх ліктем. Колись агент ФБР викрутив йому руку. І тепер Фред залюбки скористався б нагодою поквитатися. Спершись боком на вульфів стіл, обличчям до тих двох і тримаючи на пістолет, Фред виглядав далеко грізнішим, ніж був насправді. Взагалі Фред досить милий чоловік, батько чотирьох дітей. Набираючи перші цифри, я ладен був поставити 100 проти 1, що набрати номер до кінця мені не дадуть. Так воно й сталося. Коли я крутнув диск у четверте, красень випалив. «Не треба, Гудвіне!» Я затримав палець і обернувся. Він сягнув рукою до внутрішньої кишені пальта. Я поклав трубку і став поруч із Фредом. У руці ФБРівця з'явилась невеличка чорна книжечка в шкіряній оправі. «Ось посвідчення», – сказав він. Потім розгорнув його і показав усім. Ситуація склалась досить таки делікатно. Співробітникам ФБР дозволено тільки показувати посвідчення, але не випускати його з рук. «Дайте поглянути!» – буркнув вульф. Красень хотів був вступити вперед, але Фред в ту ж мить викинув свою величезну лівицею і штовхнув його назад. Нічого не кажучи, я простяг руку. Красень хвилю повагався і нарешті поклав посвідчення мені на долоні. «Ви теж!» – кинув я худорлявому і знову простяг руку. Той уже дістав своє посвідчення і поклав його поверх першого. Я повернувся до Вульфа і віддав обоє посвідчення йому. Вульф поглянув на одне, потім на друге, висунув шухляду, узяв свої великі окуляри, нехватно роздивився крізь них посвідчення, далі поклав окуляри назад до шухляди, кинув поверх них посвідчення і, засунувши шухляду, знову підвів погляд на фаберівців. «Вони можуть бути фальшиві!» Нарешті промовив він. Це з'ясує поліційна експертиза. Обом, видно, коштувало неймовірних зусиль тримати себе в руках. І вони, може, навіть викликали б у мене захоплення, якби мої думки не були поглинені іншим. Фаберівці стояли немов з скам'янілі й не ворушились. Нарешті худорлявий процідив Вгодоване Мурло. Вульф кивнув головою. Закономірна реакція. Давайте поміркуємо, припустімо, просто так, аби почати розмову. Що ви справді співробітники Федерального бюро розслідувань. У такому разі, ви маєте всі підстави скаржитись тільки не на мене, а на своїх колег, які з дурною головою вирішили, нібито цей будинок порожній, а особисто вам вибачатись немає за що. Вульф прокашлявся. Отож, вернімося до наших міркувань і я маю намір затримати ваші посвідчення замість застави. Ви чи ваше начальство одержите їх назад лише після того, як звернетеся до законних властей. І тоді стане відомо, як ці посвідчення потрапили до мене, а я зі свого боку подам зустрічний позов, оскільки ви вдерлися в мій дім незаконно, і вас застали флагранте Делікто. У мене чотири свідки, і я маю сумнів, чи схоче ваше начальство платити таку ціну? Отже, ініціатива в моїх руках. Ви можете йти. Якщо продовжити міркування, то в мене одна мета. Дістати незаперечний доказ того, що агенти Федерального бюро розслідувань учинили тяжкий злочин і на них можна подати в суд. Цей доказ у мене тут, у шухляді. До речі, я ще не згадав про рукавички, які на вас. Певна річ, усі ми помітили і їх. Рукавички теж стануть ще одним підтвердженням і доказом, якщо справа дійде до суду. Можете йти собі, джентльмени. Будьте ви прокляті, вилайвся красим. Суд буде федеральний, а посвідчення належать представникам федеральної служби. Можливо. Навіть якщо ви ті, за кого себе видаєте, я маю виправдання. Та облишмо міркування. Як на мене, важко повірити, що представники федеральної служби покликані стояти на варті закону, самі незаконно переступають поріг мого дому. Очевидно, я маю право тримати ті посвідчення доти, доки буде доведено, що вони справжні. Як ви збираєтесь це зробити? Побачимо. Я почекаю, як розвиватимуться події. Якщо посвідчення справжні, то хтось із вашого начальства, мабуть, мені подзвонить. Може, навіть сам містер Рек. Вгодоване мурло. Знову прицідив худорлявий. Видно, за скрутних обставин його лексикон був не вельми багатий. Я по суті чоловік поблажливий, відказав Вульф. Ви вдарилися в мій дім ще й намагаєтесь видати себе за представників закону. Два тяжкі кримінальні злочини відразу. Якщо ви озброєні, нам слід забрати у вас зброю, а також інструменти, якими ви відімкнули замок у моїх дверях. Сумніву немає. Ви збиралися проникнути до цього кабінету і виламати шухляди. Хіба ж не для цього ви натягли рукавички? Раджу вам піти звідси негайно. Ці четверо джентльменів не люблять ні зломщиків, ні агентів ФБР і залюбки скористаються нагодою принизити вас. Ідіть вже, сто чортів. ФБРівці стояли, тільки мовчки дивились на Вульфа. Погляд красення проходив між Фредовим плечем та моїм, а худорляво праворуч від Фреда. Потім вони перезернулися, знову глянули на Вульфа і рушили до дверей. Орі, не опускаючи пістолета, позадкував до передпокою. Орі любить тримати в руках пістолет. Саул вийшов через вітальну передпокій і вже вімкнув там світло. Ми з Фредом попростували за фаберівцями. Коли вони підійшли до вхідних дверей, Саул розчинив їх, а Орі та я стали поруч із ним і дивилися вслід непроханим гостям поки вони спускалися на тротуар. Ми майже не сумнівалися, що десь поруч стояв і третій ФБР-рівець. Однак його ніде не було видно. Ті двоє повернули ліворуч на 10-ту авеню, але ми не стали виходити з будинку і проведжати їх до машини. Перше, ніж причинити двері, ми оглянули замок і переконалися, що він цілий. Коли я взяв двері на засух, Фред зауважив, що у ФБР, певно, найкраща колекція ключів у світі. Потім ми всі повернулися до кабінету. Вульф стояв посеред килима, розглядавшись у руках. То був олівець-ліфтарик, що його пустив краси. Нарешті Вульф кинув ліфтарика мені на стіл і вигукнув «Розмовляти! Всім розмовляти! Пропоную нагороду!» – голосно сказав я. «Фотографія в рамці Джона Едгара Гувера тому, хто добуде магнітофонну стрічку із записом усього, що тут діялось» і пошлету стрічку гуверує. «Господи!» – промовив Фред. «Якби тільки вони спробували чинити бійку!» «Я хочу шампанського!» – заявив Сау. «Дайте віскі!» – підхопив Орі. «Я хочу їсти!» Була за 20 хвилин восьмо. Ми гуртом, у тому числі й Вульф, вирушили на кухню, і всі на перебіг розмовляли. Вульф заходився викладати все підряд з холодильника. Ікру, паштет із гусячої печінки, осетрину, Ціло копченого фазана. Сау відчинив морозилку, дістав лід для шампанського. Ми з Орі знайшли в буфеті пляшки. Фред спитав, чи можна йому зателефонувати додому. І я дозволив, ще й попросив переказати дружині мої вітання. Але трутився Вульф. «Скажіть, що затримаєтесь тут до ранку. Залишайтеся всі. Вранці Арчі повезе наші трофеї до банку, і ви поїдете з ним. Думаю, вони нічого не зроблять, а може щось і спробують». Нічого не розповідайте ні дружині, ані взагалі нікому. Це ще не кінець. Це тільки непоганий початок. Якщо ви, джентльмени, бажаєте чогось гаряченького, то я за хвилин 20 подам оленину по-йоркширському. Якщо Арчі, звісно, зварить яйця. Всі в один голос відмовились, і це було мені дуже з руки. Страх, як не люблю варити яєць. Через годину вечір був у розпалі. Фред, Орі, Сау та я запекло грали у вітальні в пінокль. а Вульф сидів у своєму єдиному в кабінеті кріслі, читав книжку. Це була ФБР, якого ніхто не знає. Він або зловтішався в душі, або ж знову щось придумував, тільки не знаю що. О 10-й годині мені довелось вибачитись і встати за закартярського столу. Вульф сказав, що арестологи вже, мабуть, завершили свою трапезу, і він хотів би зателефонувати Хьюітові. Я зайшов до кабінету і набрав номер. Ульф повідомив Хьюітові, що все пройшло чудово і подякував йому. А Хьюітові відповів, що наші двійники там виявилися цікавими людьми. Джервіс, мовляв, читає уривки з Шекспіра, а Кірбіна слідує президента Джонсона, Барі Голдуотера і Альфреда Ланта. Вульф попросив Хьюіта переказати обом вітання. Після цієї розмови я повернувся до карт а Вульф знову взявся за книжку. Але наш вечір перебила ще одна подія. Невдовзі, по 11-й, подзвонив телефон. Вульф не любить брати трубки, отож мені знову довелося встати і поспішити до кабінету. Будинок Ніровульфа. Вас слухає Арчі Гудвін. Це Річард Дрек, Гудвіне. Голос був низький, протяглий і спокійний. Я хочу поговорити з Вульфом. Цей дзвінок для нас не був несподіваним. І я мав на такий випадок відповідні інструкції. Боюся, вам не пощастило, Рек. Він зайнятий. Я хочу з ним побачитись. Непогана ідея. Він про це здогадувався. Ну, скажімо, завтра об 11-й в його кабінеті. Я хочу побачитися з ним сьогодні. Зараз. Мені шкода, Рех. Але нічого не вийде. Він дуже заклопотаний. Не раніше, ніж завтра об одинадцятій ранку. Чим він так заклопотаний? Читає книжку, фебер, якого ніхто не знає. А за півгодини вже спатиме. Буду у вас завтра об одинадцятій. І Рег грюкнув трубкою. Можна собі уявити ту картину. Я обернувся до Вульфа. Я назвав його просто Регом. Найбільше він не заслуговує. Отже, завтра об одинадцятій ранку. Як ми і сподівалися. Хотіли. Нам треба порадитись. Ви скоро закінчите грати? Скоро. Я підвівся. Я вже набрав 340. Розділ 13-й. Мені потрібен міцний восьмигодинний сон. І майже завжди я стільки відпочивав, але тої ночі не доспав цілих 2 години. О 10-й хвилині на другу вульф пішов спати Орієфред також а Сауло ліг на канапі у вітальні. Тільки но я зібрався був залізти під ковдру, як пролунав дзвінок у двері. Приїхали Фріц, Джервіс та Кірбі. І коли я побачив, як Кірбі, похитуючись, переступив по їх, то зразу ж подумав, що наш Герон побував у Рівчаку. Я спитав Кірбі, де машина, однак замість відповіді той лише вилупив на мене очі й скривив губи. Збагнувши, що він і досі намагається додержуватись інструкцій, я дозволив йому розмовляти. Проте Фріц заявив, що Кірбі п'яний у дим і не годен сказати й слово. Але машина, додав Фріц, стоїть перед будинком ціла цілісінька. Тільки як вони доїхали, сам Бог знає. Фріц повіз ліфтом акторів нагору до їхньої кімнати. А я взув черевики, накинув поверх піжами пальтою, пішов на двір. На Геронії справді не було жодної подряпини, і я відвів машину до гаража. Перший номер програми у п'ятницю – було призначено на 8.30 ранку. За чверть до восьмої я з усиллям волі примусив себе встати, згрів в оберемок простирадла, ковдру та подушку і відніс до своєї кімнати. Коли я прийнявши душ і поголившись, вийшов з ванної, Фред і Орі сиділи, позіхаючи на ліжку. Я сказав, що за годину і 20 хвилин нам виходити з дому. Вони порадили мені освіжити голову, хоч я це вже й зробив я вже намірився приготувати собі сніданок сам і зійшов вниз. Але тут зустрів Фріца. Він саме вийшов з кімнати Вульфа, куди майже вчасно, як завжди, відніс сніданок. Була вже 8 година, 28 хвилин. Я рушив до кабінету і почав робочий день з дзвінком місіс Бранер. Насамперед я вибачився, що турбую її так рано. Проте в мене, мовляв, важлива справа. І я прошу її за чверть до 9 чи раніше, подзвонити з телефону автомата по номеру, який я їй дав. Місіс Бранер відповіла, що це переб'є її ділову зустріч, і запитала, чи справді її дзвінок такий важливий. Я запевнив, що надзвичайно важливий, і місіс Бранер погодилась. Отже, сніданком поспішати не треба, обставина для нас дуже вигідна. Фріц знав, що Саул, Фред і Орі люблять фаршировані яйця. І коли не брати до уваги грінок та бекону, це була наша головна страва. Ми вм'яли їх аж 16 штук, по четверо кожен. Можна собі уявити, який рахунок ми виставимо нашій клієнці тільки за цю операцію. З посвідченнями феберівці у кошенні в супроводі охоронця, я вийшов о 9.40 з дому. І незабаром був в аптекарській крамниці на Розі. Я добре знав жінок, тому ставши біля телефонної будки, приготувався чекати хвилин 20. Та дзвінок пролунав раніше о 9.46, саме тієї миті, коли до аптеки війшов якийсь чоловік і попростував до будки. Тільки взявши телефонну трубку, я збагнув, що то не агент ФБР, який прибіг підслухати нашу розмову. На такого чоловік зовсім не скидався, місіс Бранер висловила сподівання, що ця розмова буде таки дуже важлива, бо через неї вона спізнюється на ділову зустріч. «У вас не може бути й наполовину такої важливої розмови, як ця», – запевнив я клієнтку. «Забудьте про всі свої зустрічі. За чверть до одинадцятої, ні на секунду пізніше, ви повинні бути в кабінеті Вульфа. Сьогодні, але ж я не можу. Ви можете й повинні бути. Ви вже двічі мені заявляли, нібито вам не до мій тон. Але все це дрібниці проти того, що ви почуєте, коли відмовитесь прийти». Містер Вульф може навіть повернути вам ті 100 тисяч. Але чому? Що скоїлося? Я всього-навсього кур'єр. Ви про все дізнаєтесь, коли прийдете. Це не просто важливо. Це життєво важливо. Коротка пауза. За чверть до 11-ї. Або і раніше. Довга пауза. Гаразд, я прийду. Чудово. Ви славний клієнт. Якби не ваше багатство, я б з вами одружився. Що ви сказали? Нічого. Я повісив трубку. Після шести годин сну я почував себе не дуже свіжим. Однак усвідомлюючи, яке важливе моє доручення, гнаний у спину зимовим вітром, швидко простував до банку Continental Bank and Trust Company на Ленксинтон Авеню. Небагатьом щастить мати такого охоронця, який йшов зі мною. Найкращий на всьому просторі між двома океанами. До того ж з біса чудовими океанами. По-вашому, ми були занадто обережні? А що, коли б я був спіткнувся і вдарився головою об камінь, чи зустрів раптом морську сирену, яка б мене зачарувала, а насправді виявилася агенткою ФБР? Адже ж ударилися вони до нас у дім, адже ж вони до нас у дім то чого б їм не постежити за мною на вулиці? У банку я спершу спустився вниз до зали особистих сейфів і замкнув там посвідчення. Потім одержав на горі чек на 5 тисяч доларів, щоб поповнити наш запас готівки. І тут мені спало на думку: адже відтоді, як я поклав на рахунок наш аванс, минуло рівно 9 днів, година в годину. Тоді я гадав, що в нас один шанс із мільйона. Але тепер нам довелося поспішати, щоб повернутися додому раніше, ніж за чверть до 1, і ми таки ледве встигли. Ми саме скидали в передпокої пальта, коли я побачив крізь шибки в дверях як до будинку підкотив Роллс-Ройс місіс Браннер. Вона зійшла на ганок, і я відчинив перед нею двері. Фред і з Орі вже хотіли були піти, але я сказав їм залишитись. Місіс Браннер промовив я, дозвольте відрекомендувати вам трьох джентльменів, які задля вас 60 миль тряслись у фургоні, згорнувшись калачиком у забитих дерев'яних ящиках, і які вчора ввечері тримали під дулами пістолетів двох агентів ФБР поки містер Вульф уставляв їм клепки. «Я? Мені дуже приємно. Я так і думав. Отже, містер Саул Панзер, містер Фред Деркін і містер Орі Кеттер, місіс Бранер, вам доведеться трохи побути з містером Пензером. Якщо ви не заперечуєте, я залишу вашу хутру вітальні. Зараз сюди прийде Річард Рек, начальник ФБР у Нью-Йорку, а йому не треба бачити тут вашого хутра. Місіс Браннер широко розплющила очі, але не промовила жодного слова. Я знову вирішив одружитися з нею, попри її купу грошей. Я допоміг їй скинути хутро, а Фред з Орі рушили до сходів, щоб зайти з боку до південної вітальні і зупинити Джервіса і Кірбі, якщо ті надумають спуститися вниз і перебити нашу розмову. В лівому кутку перед покою біля кухні є ніша, а в ній... На рівні очей невеликий отвір. Середини цей отвір затулений дощечкою, а по той бік, у кабінеті, на ньому висить хитромудра картина з водоспадом. Якщо стати в ніші, відсунути дощечку, то крізь отвір і водоспад на картині можна побачити майже весь кабінет і, звичайно, чути все, про що в ньому розмовляють. Я провів місіс Бранер до ніші, Саула ми взяли з собою, відсунув дощечку і показав отвір. «Як я й попереджав», – промовив я – Зараз сюди прийде рек. Містер Вульф і я розмовлятимемо з ним у кабінеті. Містер Пензер принесе вам з кухні табуретку. Ви сядете. Я не знаю, скільки триватиме розмова. Може хвилин з 10, а може й 2 години. Ви зрозумієте не все з того, що почуєте. Але цілком достатньо. Якщо вам захочеться кашлянути або чхнути, вийдіть кутенько на кухню. Саул подасть вам знак. Якщо... Пролунав дзвінок у двері. Я виглянув з ніші, На сходах стояв Річард Дрек. За п'ять хвилин до призначеного часу я наказав Саулові принести для місіс Бранер табуретку. І коли він пішов на кухню, рушив сам до передпокою. Біля дверей я озирнувся. Саул кивнув мені головою і я відчинив двері. Річард Дрек мав 44 роки. Він мешкав з дружиною та двома дітьми у квартирі в Брукліні. У ФБР служив уже 15 років. Детективам відомо багато чого. Рек був десь такий, як на Зріст, і мав довгасте обличчя з випнутим підборіддям. Ще років 4, а може і 3, і він геть облесіє. Рек не простяг мені руки, одначе повернувся до мене спиною, коли я взявся помагати йому скинути пальто. Отже, певною мірою він мені довіряв. Я провів його до кабінету і запропонував червоне шкіряне крісло. Та Рек не сів. А з-першого кімнату, і мені вже навіть здалося, що він надто придивляється до картин з водоспадом. Але моя тривога була марна. Рек усе ще стояв, коли почувся шум ліфта, що спускається вниз. І з'явився Вульф. Не доходячи до свого столу, він спинився і промовив. «Містер Рек, я Яніро Вульф, сідайте». Вульф підійшов до свого крісла, і Рек сів. Але тут таки видно збагнув, що з усіх у кімнаті нервується тільки він. І вдав, ніби байдуже, відкинувся на спинку крісла. Їхні погляди зустрілися. Від свого столу вульфових очей я не бачив. Зате Рек сидів просто переді мною. «Я про вас знаю», – промовив Рек. «Хоч ми з вами ніколи й не бачились». Вульф кимнув головою. «Не всі дороги сходяться». Але наші тепер зійшлися. Ця розмова, очевидно, записується? Ні. Устаткування для цього є, але зараз воно вимкнуте. Можна розмовляти спокійно. Я цілий тиждень підозрював, що в цьому будинку все підслуховується. Та й тепер у вас може бути з собою якийсь мікрофон. Я б теж міг увімкнути мікрофон. Проте, як я вже сказав, не зробив цього. Та годі про це. Ми ваш будинок не підслуховували. Вульф ледь помітно стенув плечима. Годі про це. Ви хотіли зі мною побачитись? Пальці Река впялись у бильця крісла. Однак самовладання він не втрачав. Як ви і сподівалися, відповів Рек. Але не варто гаяти часу на ці хитрування. Мені потрібні посвідчення, які вчора ввечері ви відібрали у двох наших співробітників. Вульф підніс руку також не втрачаючи самовладання. «Але ж хитруєте ви», – відказав він, – «візьміть назад слово «силоміць». До сили вдалися ваші люди. Це вони, силоміць, вдарилися в мій дім. Мені просто довелося силі протиставити силу. Я хочу одержати їхні посвідчення». «Ви берете назад слово «силоміць»?» «Ні. Я тільки припускаю, що для такої вашої поведінки були підстави». Віддайте посвідчення, і ми розмовлятимемо на рівних. Пхе! Ви що, самі йолоп чи мене маєте за йолопа? Я не збираюся розмовляти з вами на рівних. Ви захотіли побачитися зі мною, бо я примусив вас це зробити. Але якщо ви прийшли сюди версти дурниці, то можете собі йти. Вам змалювати ситуацію так, як я її бачу? Змалюйте. Вульф повернув до мене голову. «Арчі! Лист місіс Бранер. Я підійшов до сейфа і дістав лист. Вульф кивнув головою в бік Рега і простяг листа тому. Поки Рег читав, я тримав аркуш у руці. Він прочитав раз, тоді вдруге, вже повільніше, і навіть не глянувши на мене. Потім я вернувся до свого столу і сховав листа в шухляду. «Оце-то документ!» – промовив Рег до Вульфа. «Щоб ви знали!» Коли за місіс Бранер та членами її сім'ї, і велося певне стеження, а я цього не визнаю, то робилося воно в зв'язку з перевіркою політичної благодійності. Вульф кинув головою. Ну, звісно, ви завжди так кажете. Звичайнісінька брехня. Отже, змальовую ситуацію. Вчора ввечері ваші люди пішли звідси, залишивши мені свої посвідчення, і не зважилися попросити допомоги в поліції. Вони розуміють, що коли проти них виставлять звинувачення у незаконному проникненні до приватного житла і справа дійде до слідства, симпатії нью-йоркської поліції та районного прокурора будуть на боці потерпілих. Ви це добре знаєте і намагатись одержати посвідчення законним шляхом не будете. Отож ви їх і не одержите. Я залишу їх у себе. Пропоную вкласти угоду. Ви зобов'яжетесь припинити будь-яке стеження за місіс Браннер, та членами її сім'ї і знайомими, а також підслуховувати її телефон. А я не визнав, що за ними стежать. Оближте. Якщо ви – ні. Простіше буде сказати так. Стежили ви чи ні? А сьогодні з 6-ї години вечора ваша контора зобов'яжеться перестати стежити за місіць Бранер, членами її сім'ї, знайомими і службовцям за її домом а також підслуховувати її телефонні розмови. Перестанете стежити за містером Гудвіном і мною та нашим будинком. А я зобов'яжусь лишити посвідчення там, де вони тепер зберігаються. Тобто в моєму сейфі в банку. Не вживати ніяких заходів проти ваших людей, зато їхній незаконний напад на мій дім. І не розголошувати цієї справи. Така ситуація і така моя пропозиція. «Ви маєте на увазі письмове зобов'язання?» «Ні. Але якщо ви цього бажаєте...» «Я цього не бажаю. Ніяких письмових документів. Я згоден зобов'язатися припинити стеження. Але для цього я повинен одержати посвідчення». «Ви їх не одержите». Вульф тицнув у Рега пальцем. «Зрозумійте ж це нарешті, містер Рек. Посвідчення я віддам тільки після відповідної постанови суду. Але й тоді...» Я оскаржуватиму таку постанову всіма можливими для мене й мого клієнта засобами. Ви можете. Чорт, забирай, але ж у вас четверо свідків. Я знаю. Та серед суддів і присяжних, засідателів, трапляються всякі диваки. Шибне їм щось у голову, і вони не повірять свідкам, навіть усім п'ятьом. У тому числі й мені. З вашого боку, безглузду сумніватися в моїй порядності. Я не рвуся у смертельний двобій з вашим бюро. Єдина моя мета виконати доручення клієнта, що мене найняв. Поки ви нам не докучатимете, не завдаватимете клопоту моєму клієнту й я не скористаюсь ні посвідченнями, ні свідками. Рек подивився в мій бік. Мені здалося, ніби він хоче мене про щось запитати. Та ні. Я був для нього всього навсього місцем, де його погляд відпочивав у Вульфа поки сам він шукав у думці відповіді на якісь свої запитання. Хвилю рек просидів мовчки. Нарешті він знову повернувся до Вульфа. «Ви забули дещо згадати», – промовив він. «Ви твердите, нібито єдина ваша мета – виконати доручення клієнта, що вас найняв. Тоді чому ви взялися розслідувати вбивство, до якого не причетні? Чого Гудвін двічі приходив до місіс Альтхаус і двічі бував у квартирі Моріса Альтхауса? «І навіщо ви зібрали у себе четверг увечері тих шістьох людей?» Вульф кивнув головою. «Ви думаєте, що Моріса Елтхауза вбив хтось із ваших людей?» «Абсурд! Я так не думаю!» Розмова починала дратувати Вульфа. «Хай вам чорт! Невже ви не вмієте говорити розумно?» «Як ви накажете розцінювати їхнє вторгнення в мій дім?» «Ви мали підозру, що я якимось чином довідався, і це справді так, що того вечора, коли загинув Морріс Елтхаус, троє ваших агентів побували в його квартирі. Вони доповіли вам, що коли прийшли туди, він лежав уже мертвий, але ви їм не повірили. Принаймні, ви засумнівалися, чи це було справді так. Чому, мені невідомо. Ви своїх людей знаєте, а я їх не знаю». Вам закралася підозра і побоювання, що я довідаюсь не тільки про те, що троє ваших побували там, а й добуду докази того, що вони чи один із них застрелили Моріса Елтхауса. Будьте ж розумні. Ви й досі мені не сказали, чому взялися розслідувати це вбивство. Невже не ясно? Адже мені стало відомо, що ваші люди були того вечора у квартирі. Звідки ви про це дізналися? Вульф похитав головою. «Поки що я не можу вам цього сказати». «Ви зв'язувалися з інспектором Кремером?» «Ні. Я вже кілька місяців не бачився з ним і не розмовляв». «А з районним прокурором?» «Теж ні. Ви маєте намір провадити розслідування далі?» Кутик губів у Вульфа свикнувся вгору. «Ви ж бо знаєте, містер Рек. Я хотів би, міг би вас заспокоїти. Але спершу я повинен переконатися, що виконав своє доручення» то ви приймаєте мою пропозицію. Ви можете мене запевнити, що сьогодні з 6-ї години вечора ваше бюро припинить будь-яке стеження за місіс Бранер і всіма, хто з нею зв'язаний. Так, це питання розв'язано. Гаразд. Тепер я попрошу вас дати ще одне зобов'язання. Я хочу, щоб ви на першу мою вимогу привезли сюди кулю, яку ваші люди підібрали на підлозі в квартирі Морріса Елтхауза. Збити Річарда Рега з Пантелику, очевидно, нелегко. Щоб обіймати такий високий пост у ФБР, ходити під самим Вашингтоном, треба вміти зберігати самовладання. Але цього разу Рег таки не витримав. Він аж роззяв рота. Йому потрібно було всього дві секунди, щоб знову стулити губи, але нерви його, очевидь, не витримали. «Тепер уже ви говорите нерозумно», – відказав нарешті він. «Зовсім ні». Якщо ви привезете на моє прохання кулю, то я майже напевно, мені так і кортить сказати без сумніву, зможу довести, що Елтхау вбили не ваші люди. Чорт, а ви нечасно ведете гру. Рек знову роззявив рота. Очі в нього примружились. Якби я мав ту кулю, то приніс би її хоча б для того, аби ще раз із вами побачитись. О, ви її маєте, стояв на своєму вульфу. Що сталося тієї ночі в квартирі Елтхауза? Одна особа, я назву її Ікс, хоч міг би сказати точніше ім'я, та поки що досить Ікса застрелила Елтхауза з його власного револьвера. Куля пройшла на виліт, ударилася в стіну і впала на підлогу. Ікс пішов, прихопивши з собою револьвер. А невдовзі по тому з'явилося троє ваших людей, і так само як учора в мій дім проникли в квартиру. Є потреба вдаватися в деталі? Є. Вчора вони правда не дзвонили у двері, бо знали, чи принаймні гадали, що вдома нікого немає, адже за будинком цілий тиждень стежили. А в квартиру елтхауза вони подзвонили, а може подзвонили й по телефону. Але господар не взяв трубки, бо на той час був уже мертвий. Отож, ваші люди проникли в квартиру і знайшли те, за чого прийшли. І тут їм спало на думку, що у вас може виникнути підозра, ніби Толот застрелив один з них. І щоб довести, що вони справді не винні, ті троє прихопили з собою кулю, яка лежала на підлозі. Але ж це – порушення закону штату Нью-Йорк. Проте один раз вони вже порушили закон, війшовши до квартири. Та чому би не порушити його ще раз? І ті троє взяли кулю і разом зі своїм рапортом передали її вам. Вульф зробив різкий жест рукою. Але те, що вони принесли кулю, замість довести вам свою непричетність до вбивства, викликало, очевидно, зворотній ефект. Проте я не беруся аналізувати ходу ваших думок і того, чому ви тим трьом не повірили. Я вже сказав, своїх людей вам краще знати. Ясно одне. Куля у вас, і вона мені потрібна. Очі Врега були все ще примружені. Послухайте Вульфи. Один раз ви вже заманили нас у пастку. Дідько в вас узяв. Непогано заманили. Але вдруге вам це не вдасться. Якби я мав ту кулю, то не був би таким дурним, щоб віддавати її вам. Ви будете дурним, якщо її не віддасте. Вульф скорчив гримасу. Він мав кілька улюблених словечок але дурень до них не належало, а він скористався ним. Потім його обличчя прибрало звичайну виразу. Я заговорив про це тому, що маю перед однією людиною певні зобов'язання. Перед людиною, від якої довідався, що ваші агенти були того вечора в квартирі Альтхауза. А я не люблю бути зобов'язаним. Викривши вбивцю, я зніму з себе це зобов'язання і, між іншим, заспокою ваше сумління. Хіба вам не хочеться взнати, що Айтхауза застрелили не ваші люди. Привезіть сюди кулю, і ви про це знаєте. Я вам пропоную, дайте мені ту кулю, і якщо за місяць я не знайду вбивці, не звільню від підозри ваших людей, то поверну вам ті двоє посвідчень. Може на це піде не цілий місяць, а навіть менше тижня. Рек широко розплющив очі. І ви віддасте посвідчення? Віддам. Ви сказали, що викриєте вбивцю, Викрийте перед ким? Перед вами. Викрий достатньо, аби довести, що ваші люди невинні. В убивстві, звісно. Ви зробили мені пропозицію. Які я матиму гарантії? Моє слово. На ваше слово можна покластися? Більше, ніж на ваше. Далеко більше, якщо вірити ось цій книжці. Жодна людина в світі не скаже, що я коли-небудь зламав своє слово. Реку дав, ніби не почув шпильки. «Коли вам треба одержати кулю, якщо тільки я маю її?» «Не знаю. Може, навіть іще сьогодні. Чи завтра. Я хотів би одержати її з ваших рук. Якщо я маю її?» Рек підвівся. «Мені треба подумати. Я нічого не обіцяю. Я...» «Але ви вже пообіцяли. Ви пообіцяли перестати стежити за моєю клієнткою і за мною». Щодо цього так, я мав на увазі, ви знаєте, що я мав на увазі. Рех пішов до дверей, потім раптом став і обернувся. Ви весь день будете вдома? Буду. Але якщо схочете подзвонити, мій телефон підслуховується. Регові це зауваження смішним не здалося. Я взагалі мав сумнів, чи тепер його могло щось розсмішити. Я провів його до передпокою, допоміг одягти пальто, подав капелюх. Але він, здавалося, навіть не помічав мене. Коли я замкнув двері і обернувся, наша клієнтка, а слідом за нею і Сау, уже входили до кабінету. Я вирішив усе ж таки з нею не одружуватись. Вона мала діждатися мене, щоб її провів я. В кабінеті я застав доволі несподівану сцену. Місіс Бранер і Сау стояли поруч перед столом Вульфа. Дивилися на нього згори вниз, а він сидів, відкинувшись назад і заплющивши очі. Картина була зворушлива, і я спинився у дверях потішитись нею. Так минуло півхвилини. Ціла хвилина. Цього було досить, адже місіс Браннер мала поспішати на ділове побачення. Я ступив до кабінету і запитав. «Ви добре все чули?» Вульф розплющив очі. Місіс Бранер, не відповідаючи мені, звернулася до нього. «Ви дивовижна людина. Просто дивовижна. Сказати щиро, я не вірила, що вам пощастить це зробити. Неймовірно. Чи є щось таке, що вам не під силу?» Вульф випростався. «Так, мадам», – сказав він, – «є». «Я не можу вставити розум у дурневі. Хоч і пробував це зробити. Іншого випадку я не пригадую». Тепер ви розумієте, чому я так наполягав, щоб ви прийшли. У підписаному вами листі є такі слова: "Якщо ви досягнете бажаних для мене наслідків, ви задоволені?" Звичайно, це неймовірно. Мені самому це трохи важко повірити. Мені самому це трохи важко повірити. Прошу, сідайте. Я повинен вам дещо пояснити. Я теж так гадаю. Місіс Браннер підійшла до червоного шкіряного крісла і сіла. Саул узяв собі жовтий стілець, а я сів за свій стіл. «У яку це паску ви їх заманили?» – спитала місіс Браннер. Вульф похитав головою. «Про це потім. Містер Гудвін розповість вам усе докладно, коли вам і йому це буде зручно. Я хочу поговорити з вами не про те, що вже зроблено, а про те, що тепер і ще слід зробити. Ви мій клієнт» і я маю оберігати вас від неприємностей. Наскільки ви обережні? Місіс Браннер насупила брови. Чому ви про це питаєте? Спершу дайте відповідь на моє запитання. Наскільки ви обережні? Чи можна вам довірити таємницю? Можна. Вольф повернув голову до мене. А ви Арчі? Хай йому грець. І треба ж йому ще й мене збивати з пантелику. А що, як я знову зміню свою думку і вирішу з нею одружитись? Можна, кивнув я, якщо тільки ви маєте на увазі те, про що я думаю. Звичайно, те, кивнув головою Вульф і звернувся до місіс Браннер. Я хочу вберегти вас від однієї неприємності, а саме. Поліція, певна, візьме вашу секретарку в вашій конторі. Може, навіть при вас, на допит у зв'язку з бивством, Яке вона, мабуть, сама й учинила? Щойно Вульф збив з пантелику Рега, а тепер просто ошелешив клієнтку. Ні, рота вона не роззявила. Місіс Браннер тільки втупилася в Вульфа. Мову її відібрало. Я сказав, мабуть, провадив Вульф. Хоча це майже не викликає сумніву. Жертвою став Моріс Елтхаус. Містер Гудвін докладно розповість вам і про це але після того, як обставини проясняться остаточно. Я б не казав вам поки що нічого, але ви мій клієнт і маєте право на мій захист. Я хочу дати вам одну пораду. Я не вірю. Нарешті звалася місіс Браннер. Я хочу знати всі деталі негайно. Ви їх не взнаєте. Різко кинув ульф. У мене був напружений тиждень, ні вдень, ні вночі я не знав спокою. Якщо ви наполягатимете на своєму, я просто піду з кабінету. А ви підете з цього будинку, і вам доведеться тоді розпитувати про все в міст Дакос. Це її насторожить, і вона втече. А коли поліція її розшукає і заарештує, у них знайдуться запитання і до вас. Запитання коректні, однак їх буде багато. Ви цього хочете? Ні. Тоді я дам вам пораду. Вульф глянув на годинник. Було 5 хвилин на першу. О котрій годині міс Дакос іде на ленч? Як коли? Вона їсть у буфеті при фірмі, звичайно, десь о першій. В такому разі містер Пензер поїде зараз із вами. Скажете міс Дакос, що надумали відремонтувати свій кабінет, перефарбувати стіни, потонькувати їх місцями чи ще щось таке. І до кінця тижня вона не буде вам потрібна. А містер Пензер сьогодні ж почне готувати кімнату до ремонту. Вашу секретарку цими днями, певно, візьмуть під варту. Але це станеться не у вашій конторі. Я не хочу, щоб убивців заарештували в будинку мого клієнта. А ви? Ні. Та й навряд чи вам приємно буде сидіти в кабінеті з секретаркою, чекаючи, що ось-ось з'явиться поліція і забере її. Так. Тоді можете мені подякувати. Коли вам буде зручно за те, що я вас попередив. Я розумію, у вас зараз немає для цього гумору. Можна містеру Пензеру поїхати в машині з вами? Чи нехай йде окремо? Ви могли б обговорити з ним усе по дорозі. Він чоловік не дурний. Місіс Браннер глянула на мене, потім перевела погляд знову на Вульфа. Чи не міг би поїхати зі мною містер Гудвін? Останні фрази Саул уже не чув. Я не змінив свого наміру щодо одруження, і хоч взагалі волію розважати жінку сам, сьогодні про неї хай вже подбає Саул. «Ні», – відповів повів вульф, – «містер Гудвін має роботу». Бідолашній жінці не залишилось нічого іншого, як згодитись на Саула. Той приніс із вітальній хутро і допоміг їй вдягтися. «Сказати по правді, мою душу країли муки ревнощів». Коли обоє приїдуть на 74-ту вулицю, Місіс Бранер по-справжньому оцінив Саула. Я не хотів нав'язуватись і не пішов проведжати їх до передпокою. Двері за ними причинилися. Вульш підвів голову і промовив. «Скажіть же щось. «Сто чортів у печінку!» – відповів я. «Вам цього досить?» Один мій знайомий, Баум вживав цих слів на доказ того, що він незабобонний. «Сто чортів у печінку!» «Гаразд!» «От і добре!» Наш телефон поки що підслуховується. Ви б не могли побачитися до Ленчу з містером Кремером. Краще після Ленчу. Кремер матиме тоді кращий настрій. Щоб одержати ордер, йому потрібно буде з годину чи десь близько години. Чудово. Але не «Чого тобі, Фреде?» У дверях стояв Фред Деркін. «Вони хочуть поснідати», – промовив він.